Удома їй доводилось багато працювати, але тепер вона мала час для роздумів і почувала себе вільною і самотньою. Через два роки у неї знайшовся хлопчик. Після пологів М ем тяжко занедужала, що ще більше віддалило її від чоловіка. Усю любов жінка перенесла на дитину. Якось вони пішли на берег річки і, побавившись, поснули під деревом. Тоді сталося те, що геть змінило М. Жінці приснилось, що її вкусила змія. Вона прокинулась і дійсно побачила на лівій руці ранку. Тоді, як розповідає вона сама, М спустилась до води, щоб втамувати біль, і тільки глянула в річку і відчула, що все довкола стало іншим. Перед очима замерехтіло, а у воді вона побачила стежку і більше не могла ні про що думати. Вона пішла тією стежкою і не поверталась цілих п'ять років. Ніхто не бачив її, бо якби бачив, то завернув би. Були такі, що впізнавали її серед прочан до Рима, Жебрачкою на ярмарку в Н Повією на вулицях К І в обозі поміж солдатами Вона була всюди і ніде Спочатку її шукали А потім, коли настали жнива Покинули цю марудну справу Зійшлися на найпростіші версії Будь цим то М текла з коханцем і прокляли. А тим часом М ем у чужому місці, в чужій країні, спускаючись до річки, щоб набрати води, зачепилась рукавом за кущ шипшини і подряпала ліву руку. Раптом згадала, що має сина і дім Нікому не кажучи, вона негайно покинула службу і вирушила додому. Їй пощастило вернутися, вона навіть побачила свого сина і встигла обійняти його. Але була вигнана чоловіком і побита слугами. Щоб остаточно спекатись, її відвезли до монастиря за сотню миль звідти. А Батиса зробила все, щоб сестра Анна повернула з довіри і жила, доки їй судив Бог у послусі і покаянні. Чим холоднішають ночі, тим незатишніше чуюся в чужому монастирі. Зі мною поводяться вкрай шанобливо, але я ніяк не можу збагнути, який сенс у тій порожнечі, що оточує мою особу. Мені дозволено пропускати вранішню месу. Та дарма. За стільки років я звикла прокидатися в темряві і йти зі своєю свічкою на хори, хоча голос мій і не є окрасою церкви. Єдина втіха бібліотека, убогіша, ніж наша, затаяна трапила там на збірку дуже давніх релігійних гімнів і з дозволу тутешній аббатиси взялася переписувати. Це займе десь місяць часу, але мене можуть відкликати кожного дня, через те чуюся незатишно. Зрештою, хтось інший зробить це для мене. Сама я відколи тут не написала жоднісінького слова, окрім обіцяного листа нашій абатисі і насмілююся чекати відповіді й дальших вказівок.